seara, dragi radioascultători și bun găsit la o nouă emisiune de Sin Românesc. La microfon, Ovidiu Constantin Cornilă. Iată-ne în prima săptămână a celei din urmă luni de toamnă, în această seară, cele trei rubrici Mapa, Mond Cultural, File de Suflet și Dimensiuni Culturale vă vor oferi știri din lumea culturii, întâlniri cu cărți și autorilor. În această seară, autoarea Doina Bădică și romanul domnii sale Părinți, dar și cu celebra sopran Virginia Zeanii pe care o vom asculta. Mai avem pregătită și alte surprize, dar toate la timpul lor. Emisiunea Destin românesc. se poate asculta în fiecare zi de joi la ora 8 seara în Spania și nouă pe teritoriul României.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 Mai menționez faptul că pentru mesaje în direct, dedicații și sugestii ne puteți contacta pe Skype, accesând sunt simplu Radio TV Unirea, scris legat. pentru toți românii. Întâmpinăm în această seară cu o piesă splendidă este vorba despre pescărușul în interpretarea mariului artist Aurelian Andrescu. Pescăruși Cu aripi ca zăpada Se afundă Căutându-și prada Dar Un pe Limpede Și lină Scăldată într De lumină Se frânge Încet în două Spică și din adânc, o fată se ridică. pe umeri de se lasă, un cu moale de matar. Căi venț Care în marea clară S-a întrupat Din spuma doua oameni Sfântind Din unde Pasărea uimită Uitând de prada unde nu râvnică În palmele subțin se căuși, se aștea zânce, începe, ca într-un cant, eu se lasă un bărclipă de moale de bataille. La rubrica MAPAMOND cultural din această seară, iată un sumar al știrilor pe care urmează să vi le prezint în următoarea minute. Un număr de 115 lucrări semnate de 17 specii artiști români recunoscuți și în afara țării, unele aflate în premieră în România și 10 de materiale de arhivă, din peste 30 de colecții publice și private, vor fi expuse sub numele 24 de argumente Conexiuni Timpurii neoavangarda Românească 1969-1971 în perioada 7 noiembrie 2019-2 februarie 2020 la Muzeul Național de Artă al României. Lucrările Untitled și anemone semnate de Adrian Ghenie, a căror valoare a fost estimată la mulți euro, vor fi limitate și licitate în același timp în cadrul sesiunii dedicate artei postbelice și contemporane organizată de Casa Artmark în data de 19 noiembrie de la ora 19. Spectacolul Revizorul, după Gogol, va ieși într-o nouă distribuție la teatrul de comedie. Ediția de toamna a Festivalului European al Spectacolului Timișoara, Festivalul Dramaturgiei Românește sau au pescut Fest FEDERE 2019. Singurul din România dedicat dramaturgiei naționale se desfășoară în perioada 3-11 noiembrie. Și vino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unire. Aminteam în antetul acestei rubrici despre. Expoziția 24 de argumente, conexiuni timpurii în neoavangarda românească 1969-1971. Expoziția include 115 lucrări ale unor nume, reper din artele românești în perioada 69-71, precum și 10 de documente de arhivă, programe, afișe, fotografii care arată învergura internațională a scenei culturale românești la acel moment. În, această, în cadrul acestei expoziții vor fi expuse lucrări de Horia Berna, Ion Bican, Liviu Ciulei, Radu Dragomirescu, Șerban Epure, Pavel Elie, Riței Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu și așa mai departe. Sunt mulți. Punctul de plecare l-a constituit cercetarea pe care am realizat-o în arhivele galeriei Richard de Marco din Edinburgh, unde am parcurs materiale ce reconstituie aspecte relevante ale prezenței unor artiști români în evenimente importante din Marea Britanie. Am articulat aceste descoperi într-o expoziție care să restituie publicului o verigă necesară pentru a înțelege fenomenul artistic contemporan din România, a spus Alina Șerban, istoric de artă și curator la Institutul Prezentului, într-un comunicat remis ulterior. Întâlnirea dintre Arta Românească și Galeria Richard de Marco a fost scurtă, dar intensă. Am descoperit elemente dintr-o microistorie care surprinde schimbările de paradigmă și tendințele din artele românește de după 1965, care schițează raporturile dezvoltate în plan local între noile practici artistice și arta socialistă, oficial la vremii, a mai transmis Alina Șerban. Titlul expoziției se inspiră din titlul poemului din 1984 semnat de Paul Neagu, artist reprezentativ pentru perioada vizată și cunoscut atât în Marea Britanie, unde a emigrat în 1970, cât și la nivel internațional. Deschiderea acestei expoziții a avut loc astăzi, joi, la ora 18 au participat uh, artiștii Peter Jacobi, Constantin Flondor, Doru Tulcan, Vladimir Setran, precum și Richard uh, De Marco și Terry An uh, Newman din partea Arhivei De Marco din Edinburgh. Vă propun în următoarele minute să ne relaxăm și să ascultăm o melodie Suflet din anii 80. Este vorba despre Până la lacrimi în interpretarea grupului Savoi. Merg pe pământ Și sunt ca vioara. Toate îmi parc că sunt prima oară Ca un copil ce siminează cerul. la lacrimi, mie dragă viață. orice mă Mă doare, mă doare această floare. Și frumusețea ta. Și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi. Ce mâine nu va mai fi. Cuduș fiori, spun mamă și tată, parcă nu părinții prima dată. Ca un copil, aștept dimineața.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 Te cuprin, tu tremure ars toată, partea iubirii prima dată. Ca un copil, aștept dimineața până la lacrimi, mie dragă viața. Orice splendoare, mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta.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 Vorbeam despre lucrări de pictură, este vorba despre opera Untitled, un ulei pe carton cu dimensiunea de atenție, 68x77 cm și semnat în partea stângă jos în creion genie. Anemone, opera realizată în 1993, este ulei pe pânză de această dată, un pic mai mică, de 36x34 de cm o peră semnată și datată în partea dreaptă jos cu negru, la fel genie. Între cele 155 de loturi scoase la vânzare se află și umbre negre, 1961 de Ion Suculescu, ulei pe pânză cu o estimare considerabilă între 25 și 35000 de mii de euro. o 1994, olucrain ulei pe pânză de Horia Bernea, având dimensiunile de 110 pe 143 de centimetri, și semnat și datat Bernea, va fi licitat uh, și acest tablou la o sumă destul de interesantă, 20.000 de euro. Peisaj venețian de Cornelul Baba uh, a fost estimat între 8.000 și 14.000 de euro, în timp ce trei siluete de Sabin Bălașa între 7 și 12.000 de euro. Și în acest an în licitație se regăsesc loturi care vor veni în sprijinul strângerii de fonduri necesare pentru asigurarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă acordate copiilor bolnavi incurabili ai fundației Hospice Casa Speranței. Loturile sunt marcate cu logo-ul Hospice. Printre acestea se află Model Model for Ecosystem, în engleză nu, de Marius Bercea la între 5 și 8.000 de euro. Stadii, după o lucrare a lui El Greco, de Ciprian Mureșan, Untitled, de Paul Neagu, se estimează între 2 și 3.000 de euro. Nume celebre ale generațiilor ultimelor decenii creative, capăt contemporane, cele mai apreciate lucrări plastice reprezintă actuale tendințe de pe piața de artă. Mă de asemenea ca o paranteză faptul că aceste lucrări au o valoare, să spunem, destul de limitată în comparație cu ce se vehiculează pe la marele galerii de artă din lume, prețuri astronomice îndate de, sau create de snobii acestei arte. Uh, spre exemplu, un tablou de vreo 3 metri, dacă nu mă înșel, în lungime și un metru jumătate înălțime. Uh, un tablou negru cu o bandă albastră pe mijloc uh, este evaluat undeva la 20 de milioane de euro. Este mare păcat uh, să se întâmple aceste lucruri. Ce este de apreciat este faptul că la această expoziție uh, despre care am vorbit, uh, banii au fost uh, strâns și... Uh, Dăruiți uh, unor copii uh, În nevoi Un lucru frumos Radio TV Unirea e un mod de viață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 Am încearcă un fel de foc Și parcă pașii pe străzi mi leargă, da, da, da Parcă aș ține într-una Ca proghitară luna Și așa prinde într-una, da De câte o te văd, mă simt așa Deci vina bănuiesc ca fi ta Copacii se închină și îmi spun Bună dimineața, da, da, da nici când am mai simțit așa ceva Și vina negreșit, e doar asta Încadem, pe dea de pe drum Ești bucuria mea, acum și toată viața nu știu ce am în flaia ploaia ca am vie și când de bucurie, da, da, da Dacă mă uit mai bine, florile râd spre mine și să dansez vine da De câte ori te văd, mă simt așa, deci vina abănuiesc, ar fi ta Copacii se închină și îmi spun, bună dimineața, da, da, da nici când n-ai mai sunt așa ceva, si vina negreșit e doar a ta. Îmi cadem părostea pe drum, ești cu mea acum și toată viața. <fie> Încearcă un fel de foc mm -hmm. și parcă parc și pe străzi Mi-alargă, da, da, da Dacă aș fi într-una, sa să luna Și așa sprinde struna, da De câte ori te văd, simt așa Deci vina bănuie, scarpia ta Copacii se închidă și îmi spun Bună dimineața, da, da, da, da. Nici când n-am mai simțit așa ceva Și vina negreșit, e doar a ta în gade-n pe drum, Ești bucuria mea, Acum și <fie> Spectacolul Revizorul după Gogol va fi prezentat vineri de la ora 19 la Teatrul de Comedie într-o nouă distribuție și atenție în regia lui Horațiu Mălele. Rolul Revizorului va fi interpretat de Mihai Bendeac, iar din distribuție vor face parte George Mihaiță, Virginia Mirea, Delia Seleceanu, Liviu Pintileasa, Angel Popescu, Alexandru Conovaru, Șerban Georgevici. George Ivașcu, Dan Radulescu, Bogdan Cotleț, Silviu Debu, Ana Maria Turcu, Gloria Gaitan și Ștefan Pârnuș. Scenografia este semnată de Lia Manțoc. De la premiera din 2006, acest spectacol a avut, atenție, 235 de reprezentații, dintre care 12 susținute la Fringe Edinburgh în Scoția 2007, în în Spania, Georgia, Ungaria, Grecia și premii obținute la diferite festivaluri naționale, George Mihăiță, premiul pentru cel mai bun actor, Lia Manzoc premiul pentru scenografie. Cu ocazia acestui nou început, spectatorii vor putea intra în posesia dosarului revizorul, care conține notițele lui Gogol asupra fiecărui personaj. Inițiativa stă sub semnul cuvântului cheie al stagiunii cu numărul 58 a teatrului de comedie relansate. Multe înainte... Ne va cânta în următoarele minute Gică, Petrescu, inconfundabil, stilul Cântăm, o tare Cântăm, cântăm, lăutat În romanță de demut Poate tu nici n-ai habar îți place să te ascult de-mi de la lacrimi pe Vreau să știi tu, lăută Păi nu sunt lacrimi de necaz, Nici lacrimi de două amar De-acum pahar nu sunt tare bine Și să-mi cânti ce vreau iar Dragă-n Și să-mi ce vreau iar, dragă-mi Am ta. Amintirile mei am Amintirile de dor, Nu ești Ești un mare vrăjităt. Nostalgia din trecut Mi-o aduce în suflet ea. Despre tot ce mi-a plăcut Mi-amintești-o lăutat. Hai să golim în pahar, să le fie bine. Tu suntești severior, dragă nebunul ta. așa. Și -o. O in mere nu po salini nu nu nu mai nu nu Am să-ți dau Tot ce nu nu Chiar și faina eu să petrec cu tine vreau. Dacă nimi în pahar mă simt tare bine și sunt cu ce vreau iar, dragă, văută. La la la la la la la la la la la la la la la la la Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Mereu ne înveselește sufletele Gică Petrescu cu acel stil chefliu de muzică, dar foarte, să spunem, de petrecere, foarte frumos. Continuăm. Festivalul urban al spectacolului Timișoara Fest Federe 2019 are loc în perioada 3-11 noiembrie. Deja a început, se vor juca 21 de spectacole pe 4 scene cu, fiți atenți, 250 de artiști, 4 lansări de carte și 2 dezbateri despre familie, libertate, etică, tandrețe, lașitate, indiferență, responsabilitate, credință, alegeri individuale, nevie, ratare, minciună, riscuri neasumate de unii, dar suportate de alții, din păcate, despre sens și umanitate la 30 de ani după 89. Acestea sunt lucrurile despre care se vor sau care se vor aborda în aceste spectacole, precizează Ada Hauswater, man managerul Teatrului Național în cuvântul de deschidere din caietul program al festivalului. După evenimentul de deschidere, care a fost programat duminică la ora 18, în sala mare a Teatrului Național, prima zi a festivalului a debutat în forță cu Panson Eden, un spectacol al deja celebrului teatru croat ZKM un spectacol marca Arpad Schilling. Passion Eden pune în discuție teme extrem de puternice și extrem de actuale ale societății contemporane, plecând de la un caz real, care din nefericire s-a întâmplat din nou cu puțin timp în urmă, când într-un camion au operit mai mulți oameni imigranți clandestini. Regizorul maghiar Arpad Schilling este promotor al unui teatru profund angajat din punct de vedere social, ceea ce l-a pus nu odată pe lista pericolelor potențiale pentru puterea politică. Spectacolele Shilling sunt expresia unui activism cultural, social și politic asumat. Tot duminică, de la ora 8, la sala 2, Teatrul Național din Timișoara a prezentat premiera festivalului Sunt o Babă Comunistă, un scenariu de Călin Ciubotari după lui Dan Lungu. O comedie plină de energie, spectacolul semnat de regizoarea Antonella Cornice pune în discuție dilema de viață a unei generații între ce oferă, dincolo de umor, de muzică și de lumină, un moment de reflexie și de reală comunicare pe un subiect care, de obicei, acutizează relațiile dintre oameni chiar între membrii aceleiași familii. Luni 4 noiembrie, în sala Teatrului German de la ora 17, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a găzduit spectacolul Ilegitim de Andrei Sitaru, un spectacol care propune un altfel de drum inițiatic. Astfel, spectacolul spune povestea unei familii dezintegrate, confuze, lipsite de prezența mamei, în care fiecare se luptă cu propriile judecăți, prejudecăți și fiecare are dreptatea lui. Adevărul este relativ. Într-adevăr, ieșirea din această capcană existențială ar putea fi tocmai iubirea necondiționată. Ferecită. Văd că porți inel. Am înțeles. Voi trage dungă peste nădejdea inutilă. fără la fel. Niciun cuvânt nu-mi spune că e o formă. Cunosc însemnătatea ei de plin. Știu, voi aveți în viață altă normă. Eu însă în fața normei nu mă închin. Nu te mai cânt în versuri niciodată. Mai mult în drumul tău nu am să ies. Nu-ți fac reproșuri, nu ești vinovată și n-am să spun că nu mai ai înțeles. A fost, desigur, numai o greșeală. Putea să fie mult, nimic n-a fost. În veșnicia mea de plictiseală, tot nu mi-închipui că puneai vreun rost. Și totuși, totuși câteva atingeri au fost de ajuns în dea mețelii. Vedeam văzduhul fluturând de îngeri, lumină în noaptea mea de-ntoieri. Când degetele de mita s a pus magic Pe frageda ființa ta de lut, suna în mine murmurul pelagic Al sfintelor creații de început. Vedeam cum peste vremur se înalță Statuia ta de aur greu, masiv, Cum serioase veacuri se descalță și în îngenunchiate rânduri submisiv La socul tău dumnezeiesc Așteaptă să l Cu zâmbet liniștit Spre sărutare adorată dreaptă Înainte de a se șterge În infinit O, de-am fi stat alături Doar o oră Ai fi rămas în aurinul vis Ca o eternă Roza aurora. Te neînțeles De nedescris Ireversibil s-a încheiat povestea Și nici nu știu de-ai să mai citești din întâmplare rândurile acestea În care aș vrea să fii Ce nu mai ești N-am să strivesc eu visul sub picioare N-am să pătesc cu vorbe ce mi i dragă Aș fi putut să spun Ești ca oricare Dar nu vreau noroaie să mă bag Dar fi mucir la jurul tău cât hăul Tu vei rămâne nu fărul de nea Cel oglindește beat de pofte tăul Cel ține candid amintirea mea Vei fi acolo pururi neîntinată Iubi mereu fără cuvânt Și lumea nu să știe niciodată De ce nu pot mai mult femei să cânt Acolo, sub lumina de mister Scăldată în apa visurilor lină, Vei sta iubită ca într-un colț de cer O stea de seară blândă și semină, Iar când viața va fi rea cu tine când au să te împroaște cu noroi, Tu fugi în lumea visului la mine. Vom fi acolo singuri, amândoi. Cu lacrim voi spăla eu orice pată, Cu versuri nemai scrise te mângâi. În dulcea lor cadență legănată te vei simți, ca în visul tău din tâi. Fi, cum simt mereu de -o vreme, să plec de aici, de la voi curând. Când glasul tău vreodată o să mă cheme, voi reveni la tine din mormânt. Iar de va fi să nu se poată trece pe veci, pe cetuitele Grozitor în chem, abac, de, de excepție modul în care a recitat Florian Pitiș poemul uh, ultima scrisoare, poem scris de Mihai Beniuc, de la poezie la muzică înapoi, ascultăm uh, Cu tine să zbor, interpret uh, formația de Lexa 5. Îmi place să fiu unde nici când n-am fost Va României. Schimbarea începe cu tine! Doamnelor și domnilor, bun venit la rubrica Dialoguri Neconvenționale. Tema de astăzi este pescuitul ilegal în apele teritoriale ale României. Pescuit efectuat de pescadoare turcești. Turcești. Stăm de vorbă cu uh, un ofițer uh, al Pazii de Coastă. Sub ofițer. Cum vă cheamă? Mă numesc uh, Pușcașul Marin și sunt uh, pizionera jovant uh, pe... Pe ce navă? Uh, nava a fost pescarus. Cum cheamă? Pescarusul, Pescarusul? se cheamă? Pescarosu. Da. Dar după Nu, pescarușu? Nu, că era rusească. Calcanul este un pește prețios. Așa. Frumos, care păstrează obiceiurile din Și foarte scump în Turcia. Și foarte scump în Turcia. El efectuează un dans prenupțial. Calcanul iese la suprafață. Deci vine spre vine spre litoralul se... românesc, litoral. Da? Iese Așa. la suprafață din neserie. Dar stați, stați puțin, calcanul, și calcanul are obiceiuri prenupțiale? Da. Este cel mai frumos dans eu știam eu știam că balenele au, de obicei, delfinii și balene și delfinii sunt mamifere. Dar calcanul, calcanul e un pește, nu? Turtit. Cum cum care e obiceiul? Obiceiul e așa. Se arapă la sfințit Așa. Iese la sprafață față, ușor, ușor, Și calcanul sau calcanii, mă rog, bancul de calcani. Bancurile de calcani. Așa. în momentul respectiv când a ieșit, face un salt. Cine? Calcanul și calcănița. A, Când s-a întâlnit în masculul aer Masculul și femela S-a lipit În aer Pe suprafață Deasupra apei Pliosc. Așa? Fleosc înapoi, în înapoi apă. Înapoi, în apă apoi în erotix a consumat Actul sexual la calcan durează uh, o secundă cât uh, în se aer, întâlnesc în aer În aer după aia au zis și o noapte în apă În apă În apă este actul Deci primul contact e în aer, aer Se prăbușesc în apă, apă Se scufundă de... Și au zis și o noapte Duș! Duș? Cu ce nave turcești v-ați în luptă? Güvel și QQ Güvelmer și QQ Așa. Cele două nave, da? Navega. Da, Noaptea sau ziua? Când s-a întâmplat? Pe însărat. A, însărat, Așa. Noi cântam. Sincera, sincera. Cine cânta? Cine cânta? Cine cânta? mare un Dar cine cânta? Oficerul de la Cart. A, stătea așa, pur și simplu, în două și cânta. Când odată nave turcești qv la qv și Bagă motor, așa? Bagă cartoș special? Plasele, plasele, dă-i dă cu torpilo, împușcăi! Pau! împușcat? Da, cu trotil. M-am luptat cu mișloșile convenționale Am făcut abordaj. Am făcut Ce-a făcut? Abordaj. Abordaj. Da, Ca pe vremea piratilor. Exact. exact. Ca pe vremea piraților Capitanul Cucu Capitanul Cucu, Cucu. Cucu. Cucu. Da. Așa. Am apropiat din apă turcească. Abordaj! Așa a strigat, așa a strigat. Da, la de cu cu Ce a cu hârponul? Cu hârponul. Da. Și l am prins Ați un turc? l am prins, că Pe, -am d -am d -am pe cine? Pe cine? Pe asta. Cum vă cheamă? Omul de calcan. Nu am zis că să plec să fac calcan la România? Să calcan pentru că turcii întotdeauna au vrut să calcan în România. calcanul este un pește căutat în Turcia, am înțeles eu. să facem rahat de calcan. Asta da, asta la dumneavoastră în Turcia. Dar nu v-a fost frică că veți fi i de garda de coastă din Nu, nu, nu m fost De ce nu v-a fost frică? Pentru că... Dar nu aveți voie să vă în apele teritoriale ale României. Dar ce spune asta? Păi ce? Păi nu e clar? Nu e clar. Păi e o lege internațională a pescuitului. Ești turc? Eu nu sunt turc, dumneata ești turc. Eu sunt turc, vezi că nu e clar. Păi de ce? Cum să nu fie clar? Pentru e clar, ai cu vaporul în apele teritoriale a României? Da, da, sunt turc. Uitaș, Da, da, Fiată, am pornit motorul, așa, am schimbat viteză-l ca la târnă. Da, așa. Ce am văzut la un moment dat, am venit să văd. Ce așteia să dau vedete la în fața la noi? Dar ce? E ce? să vedem. Adică cine? Nu naivă străcuvedetele? De la garda de coastă. Ar vedete vedet. Stai, stai, stai. Cu ce așa? Cu noi. De la distanță, da. da? Stai, mă, stai. Babordaj, babordaj. Bă Ești tu, spus eu. Mai nervat, Da, da. Pus... era în apele teritoriale ale României. Nu, da, nu eram în apele mele, pentru că am avut să ase... am băut foarte mult în meu și nu mai eram în apele mele! Dar eu repet, nu era în apele teritoriale ale României, încălcatu legea. Așa ce contează, da? Am avut aici, am văzut cum să facem un turcească, am avut niște butoaie cu apă turcească, am vărsat în apă în jurul vapării și gata! Asta înseamnă că era în apa teritorială a țării În da! Adică dacă vine cu un butoi cu apă de la Istanbul și o răstoarnă în Marea Neagră lângă țărmul românesc, e zice că este în apele teritorial turcești, auzi! I-am dat eu una I-am dat una, -am dat una cu Hărponul cu Dar nu am domnul, domnul, Trebuie să -am aici acest interviu Eu bătoresc Aceste probleme Să se oprească O dată pentru totdeauna Poate cele bune, la revedere Mai nu vedem la Calcan Radio TV Unirea un radio pentru toți românii. File de suflet. La rubrica File de suflet vă voi vorbi despre scritoarea Doina Bădic și despre romanul domnei sale Părinți. Diana Bădic a absolvit facultățile de Psihologie, câteva cuvinte despre dumneai și științele, educației și sociologie, asistență socială din cadrul Universității din București. În 2012 a participat la primul curs de Creative, creative Writing, ținut de Florin Iaroș și Marius Schivu. A colaborat la romanul colectiv Moș Co, editura Art 2012 și a debutat cu volumul de poezii 11.000 de dimineți. A publicat proză scurtă în revistele locale, familia și observator cultural, precum și articole în Dilema Veche și... decât o revistă. Povestea Ioanei Negril, protagonista acestui roman, este marcată de două evenimente traumatizante. În copilărie, boala fratelui ei mai mic o privează de atenția părinților, făcându-o să se simtă neglijată. După moartea lui Florinel în perioada adolescenței, atunci când lucrurile par să reintre în normal, părinții se despart, urmareste că ajunsă la maturitate, Ioana trăiește singură, convinsă că orice încercare de a-și întemeia o familie este sortită eșecului. Cititorului nu-i va scăpa firește faptul că datele biografice ale personajului coincid cu cele ale autoarei. Narațiunea la persoana întâi îi va sugera, în plus că schimbarea de nume e menită să prezinte ca ficțiune, o experiență de viață strict autentică. Ar fi fost însă o greșeală să se reducă romanul la faptele de la care a pornit. În primul rând, ca povestitoare Ioana nu se confundă cu personajul omonim, ea istoricind cu verba anecdote despre nenumărate alte personaje. În al doilea rând, există de fapt nu una, ci trei Ioane cu voci distincte. Fetița naivă, adolescenta orgolioasă și femeia matură care își rememorează viața. Principala calitate a romanului, remarcabilă pentru un debut, constă în această extraordinară mobilitate a punctului de vedere. Caracterul autobiografic rămâne important, dar se cere înțeles ca o construcție de sine în care, paradoxal, personajul preia inițiativa. Romanul Dianei că te poartă înapoi în timp, îți amintește de joacă în fața sau în spatele blocului de zile în care... Ne aflam în clasele primare, altfel spus de atmosfera copilăriei, cumva lesne de înțeles, autoarea e cam seamă uh, cu mine, nu spun vârsta, nu se spune așadar, a redat atât de bine perioada respectivă, încât am uh, avut une o senzație, unei incursiuni în propriul meu trecut. Părinți nu e doar uh, despre atmosferă, nu este un roman doar despre atmosferă. Nu e doar despre copilăria împărțită între ultimii ani și ai comunismului și primii ani ai interminabilei tranziții, deși și acestea ar putea constitui teme de sine stătătoare, pentru că nu le lipsesc nici dramatismul, nici profunzimea și nici culoarea. În romanul de față, ele se împletesc cu drama familiei negrilă, narata de Ioana, fiică și soră, prinsă într-un nedrept vârteja al sorții, încât abia târziu încetează să mai fie o simplă soră sau o simplă fică și să trăiască prin ea însă și pentru ea. Citez, e greu să înțelegi lumea când fiecare are altă explicație pentru aceeași realitate, dar e și mai greu să fii copil, iar pentru părinții tăi să conteze mai mult lupta lor decât persoana ta. Mama și tata vorbeau cu mine, uneori rădeam împreună, știau ce fac, ce vreau și cine e doar, dar nu mă vedeau. De cele mai multe ori vorbeau dincolo de mine, deasupra mea, prin mine. Eram un copil de aer. Existam și restul venea de la sine. Acum înțeleg că mintea lor era ocupată de Florinel, dar atunci înțelegeam doar îmbrățișările pe care mi le ofereau." Am încheiat citatul. Este surprinzător modul în care vocea naratoarei se plasează în paralel cu evenimentele pe care le expune, adaptându-se la etapa pe care o povestește, deși cronologia nu urmează un fir strict. Întâmplă de mai demult se insinuează în firul cronologic și evocarea lor intensifică scritura. Mi-a plăcut foarte mult stilul în care este scris acest roman, umorul care se revarsă din această poveste de viață deloc fericită, poveste care este și una a maturizării, căci o urmărim pe Ioana din copilărie până când devine adult și își trasează singură coordonatele existenței. Coordonate care își trag rădăcinile din anii copilăriei și adolescenței, cum altfel știu că nu este... Probabil un roman autobiografic, însă cred că autoarea a pus în el destul de mult din propriile experiențe și nu m-am putut abține să nu îmi imaginez pe Ioan având chipul său care zâmbea de pe copertă. Citez, am înțeles că după, după aia am însemnat momentul în care nu ar mai fi avut plicul cu bani. M-am așezat la masă și am cerut să mi se aducă prăjitura cu flori mici de ciocolată. În jurul nostru toate mesele erau ocupate de grupuri de elevi care terminaseră orele. Ascultăm uh, Dorul vine, dorul pleacă Interpret uh, Mirabela Dauer Mie ca apa de izvor În drumuriei Alcuv ce lume dor N-aș ascunde-n vârst de munte În estânca grea Ce-l meseacă, chiar te lasă Nimeni să nu-l mai găsească Că de viața sa Dar frică-mi e ca de izvor În drumul ei ar duce ce lume dor Lașa aș ascunde de vârst de munte În vestul cadrea Dacă romenească, tot l a căuta După parte și vin o să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. Revin cu citatul dinaintea publicității. Am înțeles că după aia a însemnat momentul în care nu ar mai fi avut plicul cu bani. M-am așezat la masă și am cerut să mi se aducă prăjitura cu flori mici de ciocolată. În jurul nostru, toate mesele erau ocupate de grupuri de elevi care terminaseră orele. Mama a tras scaunul de lângă mine, mi-a dat părul după urechi, încercând să mă pupe și spunând că sunt o fată rea, pentru că noi aveam și alte treburi la cofetărie și că, oricum, am prăjitura acasă în frigider. Mincinoasă! Noi nici măcar nu avem frigider acasă, am spus tare, ridicându-mă de la masă. Citatul este uh, luat de la pagina 68 a romanului. Copilul Ioana se revoltă împotriva lipsurilor, împotriva neșansei de a avea un frățior mai mic bolnav care acaparează toată atenția părinților, împotriva certurilor dintre părinții săi, dar nu este un copil În Revolta ei îmbracă alte forme, uneori mărturisite cu glasare, alteori măcinate în sinea sa sau exprimate prin gesturi cărora nu le lipsește umorul, dar numbra cărora se ascunde acea revoltă. Ea caută echilibrul, caută acea linie de plutire care aduce, dacă nu fericire, măcar liniște sufletească. Maturizarea sa poate fi considerată și precoce, deși nu încetează mult timp să guste din bucuria jocurilor, uh, printre puține de altfel pe care le are. Ioana este un personaj complex construit din tușe simple, la prima vedere, la prima vedere, repet, dar dacă scormonești un pic și apoi lași să se așeze cele citite, conștientizezi forța scriturii și a poveștii a cărei protagonistă este... Într-adevăr, limbajul este unul simplu, o realitate are o pondere consistentă, iar întâmplările narate poartă amprenta firescului, par rupte din cotidian, chiar și atunci când se referă la evenimente tragice. Personajul narator, dar și celelalte personaje par făcute din carne și oase, sunt cumva palpabile, existența lor nu se limitează la paginile scrise. Proaspăt, tragic, comic, romanul Dianei, Bădica te surprinde, te încântă și te face să nu-l mai lași din mână până nu-l termini. Doina Bădica este o autoare deosebită, deoarece drepturile de autor sunt donate Asociației Lumea lui Arthur, care se ocupă cu susținerea copiilor cu dificultăți în dezvoltare. Admirabilă intenție și acțiune. Să-i citim așadar romanul. Lă ascultăm în continuare pe Cătălin Crișan interpretând piesa Dacă pleci. Vrei să pleci și să nu spui Și să-ți spun eu pofta în cui Cum n-ai visat Dacă pleci, vreau să vin cu tine Dacă pleci, ia-mă și pe mine Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce a fost Și nu mai vrei să știi Dacă pleci, vreau să vin cu tine Dacă pleci I și pe mine, dacă îmi breci Nai să poți trăi cu tot ce a fost și nu mai vrei să știu vrei să știi Dacă pleci vreau să vi putine dacă pleci Ia mă și pe mine dacă pleci nai să suportat trăi cu tot ce -a fost și nu mai vrei să știi Continuăm cu Cornel Constantiniu, te visez uh, mereu! Trec pe lângă mine, zeci de ochi apriși Toți de a iubirii, flacă răgupriși Mă-mpres oara desea, zeci de poezii dar le ascult în creşt pentru ca să știu numai tu, numai tu ești lumina mea, dar pe tine, dar pe tine ei visezi, mereu mereu numai tu, numai tu ești lumina mea, lumina Se vrea, se naturale În următoarele minute, în cadrul rubricii dimensiuni culturale, vă voi vorbi despre Virginia Zeanii, cea mai bună soprană română din toate timpurile. O ascultăm chiar și pe fondul sonor. Virginia Ziani a fost numită Sara Bernard a teatrului de operă cu ochi de smaral, trup de felină și un farmic scenic ce patos și rafinament. Virginia Ziani a electrizat publicul de operă de pe patru continente și n-a uitat niciodată să spună că la origine este româncă. Când te uiți la o poza ei, prima dată ți se pare că o vezi pe Elizabeth Taylor, apoi la o privire mai atentă îți dai seama că e vorba de Virginia Ziani. Sopran s-a născut la 21 octombrie 1925 într-un sat de lângă Regin. În 1947 se stabilește în Italia, de unde în 1980 se mută în Statele Unite. În prezent locuiește confortabil într-un cartier exclusivist din West Palm Beach, Florida. Își bea în fiecare dimineață cafea cu mult lapte și fără zahăr lângă piscină privind orizontul dinspre Atlantic. A fost căsătorită cu basul Nicola Rossi Lemeni și are un fiu Alessandro. Virgina Ziani a fost o emigrantă săracă, să știți, venită dintr-o țară pustită de ciuma roșie comunistă, știm cu toții, fără să poarte cu ea vreo altă valoare decât propria ei voce. Și a reușit prin forțele proprie, prin vocea ei unică, devenind o divă, chiar dacă n-au urmărit acest statut. Fanii au denumit-o La Soluta, într-o vreme în care Maria Calas era la Divina, iar Renata Tebaldi l'Angelo. Un redactor muzical de la postul italian Rai 1, prin anii 50, a fost solicitat să dea trei nume de soprane, iar acesta a spus Callas, Tebaldi și Zeani, în ordine alfabetică. Pivotul carierei sale l-a constituit rolul Violeta Valerii din Traviata, pe care l-a întruchipat un sfert de secol pe toate scenele lumii. A încântat publicul de operă cu voce extinsă pe trei octave, interpretând roluri alături de parteneri celebrii Beniamino Gilli, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Maria del Monaco, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, subprestigioase baghete drijolare, Tullio Serafin, Herbert von Karajan, un, unul dintre favoriții mei, Zubin Mehta, Carlos, uh, Carlo Maria Giulini și mulți alții. Ca profesora a lansat cel puțin jumătate dintre marele voci ale Americii anilor 90. Prima muzică pe care am auzit-o în viața mea a fost muzica de țigani, foarte buni violoniști, îmi plăcea foarte mult să-i ascult cântând. Mama mi-a spus că printre ei era o țiganca frumoasă de la care am sub lapte vreo 3 luni pentru că mamii nu-i mergeau bine sânul. După ce am aflat că am sub de la ea o mângâiam, o îmbrățișam, o pupam. Odată când mama m-a văzut că i-am dat un șervet foarte frumos de masă, m-a certat rău și mi-a dat vreo două. Atunci țiganca i-a spus, n bate, pentru că fata asta va pleca peste țări și mări și te va uita dacă o bați. Povestește Virginia Ziani în cartea Virginea Ziani în Dealul cu Sever Voinescu. Asta se întâmpla în iunie 1938 când Virginia Ziani avea 12 ani și jumătate. În sinea mea, încă de la 9 ani, stabilisem că trebuie să fiu cântăreață de operă. Am auzit la radio o muzică de un anumit fel, nu mai știu dacă era operă sau operetă sau o canțonetă italiană, dar știu că a avut un impact asupra mea. Rămâneam singura acasă, urlam cât puteam, cântam în corul școlii. Într-o zi o suplinitoare a de cor mi-a spus că am o voce și că... că am voce și că trebuie să cânt. M-a dus la Lucia Angel, profesora de canto, care mi-a spus că o să fiu o mețso-soprană. Am început să studiez cu ea o dată pe săptămână, în același timp mi-am luat un serviciu. În timpul liber cânta în cor, la Biserica Sfântul Bisarion din București, unde era director Teodor Carțiș, care a devenit apoi director la Electrecord. La 14-15 ani cânta deja arii din opera Minion de Ambroise Thomas, dar a venit războiul și nu s-a mai putut întoarce acasă în salul natal din Ardeal. Întâlnirea decisivă pentru cariera sa artistică a fost cu soprana Lidia Lipkovska, una din marile stele ale operei imperiale luse, soprano favorita țarului. După 1918, sopran se stabilise în România, era bună cu Shapilian și Caruso. În 1947, Virginia Zian emigrează în țara unde își dorea din copilărie să ajungă a Italia, aici au ore cu drijolul Narducci și face progrese mari. Îl cunoaște apoi pe cântărețul Aureliano Pertile, idolul său. Profesorul care a îndrumat-o fără să ia bani a murit în 1952, dar a intuit cariera e de excepție. Pertile a fost omul care a influențat cel mai mult intelectualitatea vocii mele. El m-a făcut să înțeleg nu doar cum să cânt, ci de ce trebuie să cânt în anumit fel și mai ales ce rost are să cânt. Virginia Zeani cumpără un teren de casă la Fregene, ajungând astfel vecină cu regizorul uh, Federico Fellini. Atenție, cu care se va împrieteni, casele erau foarte aproape și făcusem un obicei din a petrece Paștele, Crăciunul și anul -o împreună. Fellini era un om extrem de versatil, avea o lume interioară imensă, luxuriantă, numai lui, care îl absorbea cu totul. Era un vizător absolut, fără limite, conversa cu Nicola despre literatură, ocultism, artă, religie, tot. La 55 de ani, Virginia Ziani se stabilește, spuneam, în America, unde îi se propune o carieră universitară. Descoperisem pasiunea de a distribui tinerilor tot ce știam mai bun și plăcerea strani să-i fac să fie mai bun decât mine. Am fost 24 de ani profesor la Indiana University din Bloomington. O ascultăm pe Virgine Azian interpretând Omio Babino Carro de Federico Bellini. <fie> Radio pentru toți românii De la operetă trecem la muzică ușoară l ascultăm în următoarele minute pe Proconsul interpretând piesa Zbor De câte ori că te întâlnesc De câte ori că zbor De mii de ori am vrut să te găsesc Și să-ți spun cât mi-e de dor De câte ori privesc frâin De ce nu și un tango în această seară? Ne interpretează violete pentru fete Teodor Muntanu. nu au înflorit și a salvește ji din trecută iubirii, se trezesc aminti când zici, undeva, ți-au spus așa. Violete pentru fete, pentru inignoarea lor. La a cules din grădina fermecată a poveștilor de amor. Violete pentru fete, din iubire în flore, să le aducă pentru o seară o speranță din celor care mai iubesc. Teorico coinalești, încercând ca să nu uiți un dor, O florărea să întâlnești, care îți spune încet Violete pentru fete, din iubire în flore. Placurile să țigă în din grădina fermecată a poveștilor de amor. Să un dor, o florărea se întâlnește care îți spune ce Violete pentru fete din iubire în flore. la să ți din grădina permecată pentru cei care iube. Dalul cu dor ne interpretează această piesă Mircea Baniciu. Haideți să ascultăm cât de mult dorește la acest deal. Frățiu vântul frate, ce bațeacul fără moarte? i secunda ce mă fără moarte și pe mine. Ziua dorul ca pietrele de moară, iar în noaptea mă vie cu flori mari de insomnie. Haideți, calul să ajung, unde am fost tot adătug. Să beau apă de băut, unde mai m am născut. Nu mai vreau trei zile să mă duc Voi veni la tine, frate, înapoi. Și mereu nu face semne Să urc în la pritoare și să i bat în ce soare. Să aruncă o privire un dai că meu ca mire? a pus până pe himele la butonieră, haide-o carus să -și... Ne aflăm foarte aproape de finalul programului Destin Românesc din această seară de 7 decembrie. În curând va fi timpul să facem o alegere inspirată pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul nostru. Să ne dăm o șansă și să credem, să nu ne pierdem speranța, pentru că ea este ultimul bastion în calea nimicului. Ne-a fost dată încă din timpul străvechi, dacă vă aduceți bine aminte de legenda cutiei Pandorei, darul de nunt al zeilor pentru Prometeu și soția sa Pandora. Speranța, creatura cu aripi fragile nu a putut să-și ia zborul odată cu deschiderea cutiei de către neinspirata curiozitate umană, rămânând moștenire umanității în adângul timpului. Vă reamintesc că ne puteți asculta oricând la www.radiotvunirea.com sau la onlineradiobox.com în fiecare zi de joi seara la orele 20 în Spania și 21 în România. Până la o nouă emisiune, Ovidiu Constantin Cornilă și Radio TV Unirea vă doresc inspirație și frumos în casa sufletului. Pe curând! Radio TV Unirea Un radio pentru toți românii Schimbarea începe cu tine Același sunet cu același chit Soarta a vrut, dar nu m-a păcărit Și iar clepsii vrei plină gumisii Pe vasul vieții, căpitan, Vormesc pe mare altor ani Rămân cu voi, pe voi vădani ca pomul de pe ram. Pe vasul vieții tăritam, Mornesc marea al coran, Rămân cu voi, pe voi vă am, Ca pomul de pe ram. Am fost eu un ceas, un o clipă ce atârnă greu. A plâns pentru vremea micul popas, soția prietenului meu. Am fost plecat, am revenit. Același sunet cu același schi. Soarta a vrut. Dar nu m-a și i-ar clepsi din plină cuisi, pe pasul vieții capitan omnesc pe marea al cornarei, rămâne cu voi ne voi păi, acum nu s-a pe vasul vieții, capitan, Pornesc pe marea altor ani, Rămân cu voi, de voi vă am, Ca omul frunzat de pe ram. Pe vasul vieții, capitan, Bărbatul ești femeia, ești opusul omenesc, omenesc Tu ești tu și de aceea te iubești Ești făcută din lumină, iubesc, sunt făcut din teatră grea Și aproape și străină în dulcea mea Două puncte cardinale, eu sunt mort și, și tu ești sud Dar pe fiecare cale peau. Pentru tine fac de gardă lângă inima din piept, Trupul tot să nu mi-l ardă când Eu din bure și din vele, eu din tot ce-i omenesc, Scot puterea vieții mei. eu cu pregul și cu barda, Eu cu viața și cu moartea Tine simt un